Kwa majina naitwa Mr. Elijah Emmanuel. Mimi ni naishi wilaya ya Bukoba mjini Kata Kibeta, Mtaa wa Magoti. Na kwa janga lilotokea tarehe kumi mwezi wa tisa mwaka Na atetemeko ya ardhi kweli ilijanga litukumba mkoa wa Kagera na na mpaka sasa hivi Tofauti ya kuishi kwenye tenti mm -hmm. na na kuishi kwenye kwanza upungufu uliopo ina maana kuna kuna wabu wa milango kwenye wabo wa milango na vile vile na madirisha ina maana panakuwa pengine hakuna hewa unaona lakini unakuwa unaishi alafu pengine uimarishaji unaona mfano kama hii sheeting ina maana kwamba kuna mtu mwingine anaweza labda labda anaweza kawa ni adui au ni mtu gani akaja akakata na maana tiara ingia ndani unaona lakini sasa ingekuwa vyema zaidi hii milango ikaimarishwa na vile pa koepo na nanina lakini ni nadhani ni ni makazi ya muda unafanyaje kulinda mali zisibiwe kwa sasa kwa sasa tuna tumeweka ambapo kwa sababu hapa tulipo hapa kuna nyumba ambazo azikupata hathari kubwa kwa ina maana kwamba sasa tumechukua zile mali zetu ambazo zinatakiwa zikae mbele Tunashukuru kwa msaada ambao tulipewa na tunatarajia tena kuomba zaidi zaidi maana ili lipo alwezi aliwezi maana nyumba ziliharibika kuna baadhi ya nyumba mpaka sasa hivi hata waja lakini kwa msaada wenu ambao mliutoa ndio maana tunaishi kwenye kwenye nyumba nani kwenye kwenye, kwenye haya matente ambayo mliatoa Kwanza kabisa serikali kama serikali kwanza inatakiwa itoe msaada wa na mali ikusudi tuweze kuepukana na hili na hili janga lenye <tos> <yemeko> coralis <la> bado <tos> linatema ni kidogo yote